Capitolul 3. Dumneata cu benzina, noi cu ideile Cu un an înainte ca Panikovski să fi călcat convenția și să fi pătruns în sectorul exploatat de altul, în orașul Arbatov își făcuse apariția primul automobil. Întemeietorul autoturismului la Arbatov a fost un șofer pe nume Kozlevici. Ceea ce îl adusese la volan era hotărârea de a începe o viață nouă. Viața de până atunci a lui Adam Cozlević fusese plină de păcate. Călcase de nenumărate ori codul penal al RSFSR și anume articolul 162, care reglementează luarea pe ascunsă a bunurilor altuia, furt. Acest articol cuprinde multe paragrafe, dar Adam cel plin de păcate era complet străin de punctul A, furt săvârșit fără folosirea unor mijloace tehnice sau chei false. Acesta era ceva prea primitiv pentru el. Punctul D, care prevede o pedeapsă cu privațiune de libertate până la 5 ani, nu-i convenea pentru alt motiv. Lui Adam nu-i plăcea să fie prea multă vreme privat de libertate. Așa încât, dat fiind că încă din copilărie se simțise atras mai ales de tehnică, se încadrase cu tot sufletul în paragraful C, furt săvârșit prin folosirea unor mijloace tehnice, sau în repetate rânduri, sau un acord prealabil cu alt persoane, în gări, porturi, pe vapoare, în trenuri și în hoteluri. Dar Cozlevici avea ghinion. Era prins și atunci când se folosea de mijloacele tehnice preferate și atunci când nu recurgea la ele. Era prins și în gări, și în porturi, și pe vapoare, și în hoteluri. Era prins și în trenuri. Era prins chiar și atunci când, în disperare de cauză, se apuca să fure bunurile altuia în acord prealabil cu alte persoane. După ce a stat la pușcărie vreo trei ani în total, Adam Cozlević a ajuns la concluzia că e mult mai comod să aduni pe față bunuri de-ale tale decât să-ți însușești pe ascuns bunurile altuia. Această concluzie a potolit sufletul lui Zbucumat. A devenit un deținut model, a început să scrie versuri demascatoare la gazeta închisorii, intitulată Soarele răsare și apune și s-a apucat să muncească cu râvnă la atelierul mecanic al casei de corecție. Penitenciarul a avut asupra lui o influență binefăcătoare. Și Coslevice Adam Kazimirovici, în vârstă de 46 de ani, fiul de țăran din fostul județ Ghenștohov, necăsătorit, recidivist, a ieșit din închisoare om cinstit. După ce lucră doi ani de zile într-un garaj din Moscova, își cumpără de ocazie un automobil atât de vechi, încât apariția lui pe piață putea fi explicată numai prin lichidarea vreunui muzeu de automobile. Piesa aceasta rară îi fu vândută cu 190 de ruble. Întrucât Dumnezeu știe de ce automobilul se vindea împreună cu un palmier artificial fixat într-un hârdău verde, el fu nevoit să cumpere și palmierul. Cu palmierul a fost cum a fost, dar cu mașina Adam a avut multă bătaie de cap a trebuit mai întâi să caute prin piețe piesele care lipseau, apoi să repare pernele și să facă o nouă instalație electrică. În sfârșit, ca o încununare a tuturor reparațiilor, vopsi mașina într-o culoare ca șopârla. Nimeni n-ar fi putut spune de ce era să era mașina, dar Adam Kazimirovici susținea că este un Loren Dietrich și, pentru a dovedi, fixă de radiator o tăbliță de aramă cu marca fabricii Loren Dietrich. Nu-i mai rămâna acum decât să o transforme într-un taxi particular, lucru pe care Koslevici îl visa de mult. În ziua când Adam Cazimirović se pregătea să-și scoată pentru prima oară progenitura în lume și să o expună într-o stație de mașini, se petrecu un eveniment trist pentru toți șoferii particulari. Sosirea la Moscova 120 de taxiuri marca Renault, mici și negre, parcă erau niște browning-uri. nici nu încercă măcar să concureze cu ele. Dă după în păstrare la Versailles, cea birjarilor, și plecă să lucreze în provincie. Arbatovul, unde nu existau mijloace de transport auto, îi plăcut noului nostru șofer și hotărâ să rămână acolo pentru totdeauna. Adam Casimirovici se și vedea lucrând cu sârguință, cu voie bună și mai ales cu cinste pe ogorul taxiului de piață. Se închipuia stând dimineața pe frig în fața gării și așteptând trenul de Moscova cotoșmănat, într-o mantă de piele brunloșcată și pe frunte cu niște ochelari de aviatori, oferă prietenos hamalilor țigări. Undeva mai în spate se înghesuie birjarii înghețați. Ochii le lăcrimează de ger și-și scutură fustele lor groase de culoare albastră. Dar iată că se aude clopoțelul de la gară. Semnalul. A sosit trenul. Călătorii ies în piața gării și se opresc încântați lângă mașină. Nu se așteptau ca în acest pierdut colțișor de provincie să se găsească taximetre. Tot claxonând, Coslević îi duce cu cea mai mare viteză la casa țăranului. Nu mai prididește de lucru toată ziulica, deoarece fiecare e bucuros să folosească serviciile rapide ale locomoției mecanice. Coslević și credinciosul lui Loren Ditrich participă vrând nevrând la toate nunțile, excursiile și ceremoniile din târg. Dar cel mai mult are de lucru vara. Duminica pleacă afară din oraș cu mașina lui familiei întregi. Râsetele senine ale copiilor sună ca niște clopoței, eșarfele și panglicile flutură bătute de vânt, femeile flecăresc vesele, iar capii de familie se uită cu respect la spinarea de piele a șoferului și îl întreabă cum stau lucrurile în ce privește automobilele în Statele Unite ale Americii de Nord, dacă este adevărat, printre altele, că Ford își cumpără în fiecare zi altă mașină. Așa vedea Cozlevici viața lui cea nouă și frumoasă la Arbatov. Dar realitatea dărâmă în cel mai scurt timp castelul din Spania pe care și-l făurise în imaginație cu toate turnulețele, podețele și flamurile lui. Mai întâi îi jucă renghiul mersul trenurilor. Acceleratele și expresele treceau prin gara Arbatov fără să oprească, luând din mers bastoanele pilot și aruncând tot din mers poșta urgentă. Trenurile mixte treceau numai de două ori pe săptămână și lăsau la Arbatov mai mult oameni mărunți din cei veniți cu plângeri și cârpaci veniți cu bocceluțe, calapade și jalbe. De obicei, călătorii sosiți cu trenurile mixte nu luau mașina. Excursii și petreceri nu se făceau, iar la nunții Coslevici nu era invitat. Arbatovenii se obișnuiseră să angajeze pentru nunți birjari, care, în asemenea ocazii, împleteau în coamele cailor trandafiri și crizanteme de hârtie, ceea ce plăcea foarte mult nașilor. Dar cei drept plimbări în afara orașului se făceau cu duiumul. Însă ele nu erau deloc așa cum le visase Adam Kazimirovici, Nici tu copii, nici tu eșarfe futurătoare, nici tu ciripit voios. Chiar în prima seară, luminată de ferinarele anemice cu gaz ale arbatovului, patru bărbați se apropiară de Adam Kazimirovici, care stătuse toată ziua de pomană în piața spaso cooperativna ei cercetară îndelung cu privirea mașina, fără să scoată o vorbă. Apoi, unul dintre ei, un cocoșat, întrebă cu jumătate gură. Oricine poate să se plimbe cu asta? Oricine, răspunse Cozlević, mirat de timiditatea cetățenilor din Arbatod. Cinci ruble pe oră. Bărbații începură să vorbească între ei în șoaptă. Șoferul prise cu urechea niște oftaturi ciudate și cuvintele. Ce zice Stovarăș?”. Facem o plimbare acum după ședință. Oare cadrează? Câte o rublă și 25 de căciulă nu e scump. La urma urmei, de ce să nu cadreze? Și pentru prima oară, mașina încăpătoare primi la sânul ei de percal cetățeni jet pe arbatoven. Câteva minute ei nu scoaseră nicio vorbă, impresionați de viteză, de mirosul fierbinte al benzinei și de șuieratul vântului. Apoi, cuprinși parcă de o presimțire tulbure, începură să cânte cetișor. Repezi, cavalul, trec zilele noastre. Coslevici băgă mașina în viteza a treia. Trecură în goană pe lângă silueta întunecată a unei gherete de alimente și taxiul ieșea afară din oraș pe soseau scăldată în lumina lunii. Zi de zi tot mai scurt ne drumul spre mormânt, cântau languros pasagerii. Li se topea inima de milă de ei înșiși, îi durea sufletul că nu fuseseră niciodată studenți. Refrenul îl cântau fortissimo. Câte unul mic de vodcă sau de rom, Tirlin bombom, tirlim bom bombom, stai, țipă deodată cocoșatul. Hai înapoi, mă de la inimă. Se întoarseră în oraș și luară mai multe sticluțe albe și o cetățeancă călată în numeri. În câmp făcură o tabără, se așezară la o masă stropită cu vodcă, iar apoi dansară polca fără muzică. Obosit de aventura aceasta nocturnă, coslevici moțăie a doua zi tot timpul la volan, pe locul pe care și-l alesese ca stație. Pe seară se prezentă iar grupul din ajun, de data asta gata chercheliți. Se instalară din nou în mașină și se plimbară toată noaptea afară din oraș. A treia zi povestea se repetă și chefurile nocturne ale bandei vesele de subconducerea cocoșatului durară două săptămâni în șir. Bucuriile automobilismului abură asupra clienților lui Adam Casimirovici un efect ciudat. Fețele li se umflaseră și pe întuneric se vedeau albe ca niște perne. Cocoșatul, căruia îi atârna din gură o bucată de salam, semăna cu un vampir. Deveniseră agitați și, în toiul veseliei, uneori plângeau. Odată, Cocoșatul năbădăios aduse într-o birjă până la mașină un sac cu orez. În zori duseră orezul într-un sat, îl schimbară acolo pe Samagon și în ziua aceea nu se mai întoarseră în oraș băură brudăr șaft cu țăranii șezând pe căpițe de fân. Iar noaptea aprinseră focuri de tabără și plânseră cu jale mare ca niciodată. În dimineața cam mohorită din ziua următoare, cooperativa feroviară Lineeț, unde Cocoșatul era responsabil, iar veselii lui Tovară și membri ai Consiliului de Conducere și ai Comisiei de Prăvălie, se închise pentru inventar. Inspectorii rămaseră uimiți și indignați când descoperiră că în magazin nu era nici făină, nici piper, nici săpun de rufe, nici albiță rănești, nici produse textile, nici orez. Rafturile, teșghelele, sertarele și butoaiele, toate erau goale. Numai în mijlocul magazinului stăteau pe jos, cu gura căscată spre tavan, niște gigantice cizme de vânătoare numărul 49, cu talpă galbenă de carton, iar în cabina de sticlă sclipea tulbure o casă de bani automată național al cărei bust, nichelat, era presărat cu butoane de diferite culori. Curând după asta, Coslevici primi acasă o citație de la închetatorul public. Era chemat ca martor în afacerea de lapidării de la cooperativa Lineț. Cocoșatul și prietenii lui nu mai apărură deloc și mașina verde șomă vreo trei zile. Noi clienți, întocmai ca și primii, veneau după ce se lăsa în tunericul. Începeau și ei cu o plimbare nepinovată afară din oraș, dar le venea cheful de vodka de la primii 500 de metri cu mașina. Pe semne că cetățenii din Arbatov nu și puteau închipui cum poți folosi automobilul în stare de trezie și socoteau vehiculului Koslevici un cuib de desfrâu unde se cere neapărat să fii destrăbălat, să scoți țipete necuvincioase și în general să-ți faci de cap. Abia acum înțelese Cozlević de ce bărbații, când treceau ziua prin stație pe lângă mașina lui, își făceau cu ochiul și zâmbeau bazocoritor. Totul mergea altfel decât își închipuise Adam Kazimirović. Noaptea gonea cu farurile aprinse prin fața crângurilor din împrejurimi, auzind în spatele său hârjoana și țipetele clienților afumați, iar ziua năuc de nesomn ședea în fața închetatorilor și făcea declarații. Dumnezeu știe de ce cetățenii din Arbatov aveau o preferință specială să pătreacă cu banii statului, ai obștii și ai cooperativei. Și fără să vrea, Kozlević se afundă din nou prin labirintul codului penal, în cadrul articolului 3, care vorbește de infracțiuni săvârșite în timpul serviciului. Începură procesele. La fiecare din ele, principalul martor al acuzării era Adam Cazimirovici. Depozițiile lui, în totul corespunzătoare a adevărului, îi dobărau pe acuzați care, înecați în lacrimi, recunoșteau tot. El duse la moarte o mulțime de instituții. Ultima sa victimă fu filiala Instituției Cinematografice Regionale, care turna la Arbatov filmul istoric Stan Carazin și Prințesa. Toată filiala fu băgată la răcoare pe timp de șase ani, iar filmul care reprezenta un interes pur judiciar fu predat muzeului de corpuri delicte, unde se aflau deja botforii de vânătoare de la Cooperativa Lineeț. Dar asta îl duse și pe Adam Casimirovici la faliment. Oamenii începură să se teamă de mașina verde ca de bubă neagră. Cetățenii ocoleau pe diferite străzi piața Spaso o unde Kozlevici instalase un stâlp vărgat cu o tabliță stație de taxiuri. Timp de câteva luni, Adam nu câștigă niciun ban și trăi numai din ceea ce agonisise din plimbările nocturne. În fața noii situații început să facă concesii. Pictă cu vopsea albă pe o portiță a automobilului o inscripție care îi se părea foarte ispititoare. Hai să te plimb! Și reduse prețul de la 5 ruble la 3 ruble pe oră. Dar cetățenii nu-și schimbară tactica. Șoferul cu treiera încet orașul se oprea pe la instituții și striga pe fereastră. Ce aer minunat! Facem o plimbare, ce ziceți? Funcționarii scoteau capul pe fereastră și, în lăundăr vudurilor, îi răspundeau, Plimbă-te singur, asasinule! De ce asasin? Întreba Cozlevice aproape plângând. Fiindcă ești un asasin, îi răspundeau funcționarii. Dacă se plimbă omul cu tine, e obligat după aia să intre la gherlă. Păi n-aveți decât să vă plimbați cu banii voștri, țipa șoferul cu foc. Cu ai voștri! La auzul acestor cuvinte, funcționarii se uitau amuzați unul la altul și închideau ferestrele. Plimbatul cu mașina pe bani proprii li se părea pur și simplu stupid. Proprietarul mașinii Hai să te plimbi se certă cu tot orașul. Nu se mai saluta cu nimeni, devenise nervos și arțăgos. Când vedea câte un funcționar sovietic, purtând o bluză lungă ca ocaziană cu mâneci bufante, se apropia de el pe la spate și cu un râs sarcastic îi striga. Pungașilor! Acum își vă bag într-un proces să rămâie un exemplu pentru toți, în articolul 109. Funcționarul sovietic tre sărea, apoi își îndrepta cu un aer indiferent cureaua cu nituri de argint, cu care se garnisesc de obicei hamurile cailor de colvoadă și, prefăcându-se că apostrofările nu-l privesc pe el, iuțea pasul. Dar răzbunătorul Coslević continua să meargă cu mașina alături de cel vizat și îl bătea la cap citind monoton dintr-un molitvelnic penal de buzunar. Însușirea de către un funcționar a banilor, a valorilor sau a altor bunuri aflate în gestiunea sa datorită funcției pe care o deține, se pedepsește. Funcționarul sovietic o ștergea laș, săltându-și părțile moi ale corpului, lățite de atât așezut pe scaunul de la birou. Cu pedeapsă privativă de libertate, îi striga Cozlevici până la trei ani. Dar toate acestea nu i-aduceau șoferului decât satisfacție morală. Treburile lui materiale mergeau prost. Economiile îi se apropiau de sfârșit. Trebuia luată o hotărâre. Lucrurile nu mai puteau continua așa. Reflectând amărât la toate astea, Adam Casimirovici ședea într-o zi în mașina sa și se uita cu dispreț la stâlpul caragios și cărcat pe care era scris stație de taxiuri. Începea să priceapă că cu viața cinstită nu i-a mers, că mesia taximetrelor a venit prea devreme și cetățenii n-au crezut în el. Cozlevic era atât de cufundat în gândurile sale triste, încât nici nu băgă de seamă pe cei doi tineri care stăteau de mai de mult și i-admirau mașina. Originală construcție, spuse în sfârșit unul din ei, Zorile automobilismului. Uită-te și dumneata Balaganov să vezi ce se poate face dintr-o simplă mașină de cusut zingher. Dacă ei mai pune un mic dispozitiv, s-ar putea face din ea o minunată legătoare de snop pentru colhozuri. Pleacă de aici, se burzului Cozlevic. Ce vorbă e asta pleacă de aici? Atunci de ce ai mai pus pe trăierătoarea rătoarea dumitale reclama hai să te plimb? Poate că prietenul meu și cu mine vrem să facem o cursă în interes de afaceri? Sau poate vrem să ne plimbăm? Pentru întâia oară de când își ducea viața la Arbatov, mucenicul automobilismului se lumină la față. El sări din mașină și cu o mișcare sprintenă porni motorul care a început să duduie cu putere. Poftiți-vă, rog, spuse el. Unde să vă duc? De data asta, nicăieri, răspunse Balaganov. N-avem bani. Nimic de făcut, tovarășe mecanic. Sărăcie, Lucie. Nu-i nimic. Urcați-vă, strigă Cozlevici disperat. Vă duc gratis. Nu o să beți? Nu o să dansați în pielea goală la lumina lunii? Hai să vă plimb. De ce nu? Să profităm de ospitalitate, spuse Ostap, așezându-se alături de șofer. Văd că ai un caracter bun. Dar de ce-ți închipui că noi am fi capabili să dansăm în pielea goală? Sunt aici destui din ăștia răspunse șoferul, luând o pe strada principală, vinovați de crime împotriva statului. Era chinuit de dorința de a împărtăși cuiva durerea sa. Desigur că cel mai nimerit ar fi fost să vorbească despre aceste suferințe duioasei sale mame o femeie cu obrazul plin de zbârcituri. Ei i-ar fi fost milă de el. Dar madame Cozlevici murise de durere încă de când aflase că fiul ei, Adam, începe să devină cunoscut ca hoț recidivist. Așa că șoferul povestii noilor săi clienți, tot istoricul prăbușirii orașului Arbatov, sub ale cărui ruine se dără acum mașina lui Verde. Ce să mă mai fac?" încheie Cozlevici cu tristețe. Încotro să o apuc." Costap stătu câteva clipe pe gânduri, aruncă o privire plină de înțeles roșcovanului său asociat și spuse. Toate nenorocirile dumitale vin de la faptul că ești un căutător al adevărului. Ești pur și simplu un ielușel, un baptist ratat." E trist să întâlnești printre șoferi asemenea stări de spirit demodate. Ai o mașină și nu știi unde să pleci. Noi stăm mult mai prost. Nu avem mașină. În schimb, știm unde vrem să plecăm. Vrei să vii cu noi? Unde? întrebă șoferul. La Cernomorsk, spuse Ostap. Avem acolo o mică chestiune intimă de aranjat. Se va găsi de lucru și pentru dumneata. Și apoi la Cernomorsk, antichitățile sunt la preț și oamenii se îndeasă bucuror să le vadă. Vino cu noi. La început, Adam Kazimirovici se mulțumi numai să zâmbească, ca o văduvă pe care nimic nu mai încântă pe lume. Dar Bender nu-și preocupe paleta. El zugrăvi șoferului șovăielnic în culorile cele mai trandafirii și azurii, perspectivele minunate care îl așteaptă acolo. La Arbatov, tot ce mai ai de pierdut sunt poate lanțurile de rezervă. Pe drum nu o să rabzi foame. Răspund eu de asta. Dumneata cu benzina, noi cu ideile. Coslevici opri mașina și, încă nehotărât, spuse încruntat. Benzină nu mai am decât puțină. Pentru 50 de kilometri ajunge? Ajunge și pentru 80. În cazul acesta e în regulă. Ți-am mai spus că nu duc lipsă de idei. Exact la 60 de kilometri de aici, te va aștepta, chiar la marginea șoselei, un butoi mare de fier cu benzină de avion. Îți place benzina de avion? Îmi place, răspunse timid Cozlevici. Deodată viața îi apăru ușoară și veselă și simțind numai decât dorința de a pleca la Cernomorsk. Și butoiul ăsta, spuse în încheiere Ostap, îl vei primi absolut gratuit. Ba, îți pot spune ceva mai mult. Vei fi rugat să accepti această benzină. Care benzină? Întrebă în șoaptă Balaganov. Ce tot îndrugi, baliverne? verne? Ostap se uită demn la pistruii portocalii presărați pe fața fratelui de sânge și răspunse tot în surdină. Oamenii care nu citesc ziarele ar trebui, din punct de vedere moral, omorâți pe loc. Îți dăruiesc viața numai fiindcă sper să te reeduc. Ostat nu explică ce legătură există între cititul ziarelor și butoiul cel mare cu benzină care îi așteaptă la margine de drum și spuse foarte solemn. Declar deschisă marea cursă Arbatov-Cernomorsk. Comandor al echipajului și al cursei mă numesc pe mine. Șofer al mașinii îl trecem pe. Cum e numele dumitale? Adam Kozlevici. Cetățeanul Balaganov este numit mecanic de bord, având în plus și obligațiile de femeie la toate. Te rog, însă, un singur lucru, Kozlevici: să acoperi imediat inscripția Hai să te plimbi cu vopsea. Nu avem nevoie de semne particulare. După două ore, Mașina care avea acum o pată proaspătă de culoare verde închis pe una din portiere, ieși greoi din garaj și trecut pentru ultima oară pe străzile orașului Arbatov. În ochii lui Coslevici lucea speranța. Alături de el ședea Balaganov, care freca cu o cârpuliță piesele de alamă, îndeplinindu-și cu zel obligațiile noi pentru el de mecanic de bord. Comandorul cursei stătea olănit pe pernele roșcate din spate, uitându-se cu satisfacție la proaspeții săi subalterni. Adam strigă el acoperind scrâșnetul motorului. Cum îi zice lui Dumitale? Lorendi răspunse Coslevici. Ce nume mai e și ăsta? O mașină, ca și o navă de război, trebuie să aibă un nume propriu. Lorendi Dumitale se distinge printr-o admirabilă viteză și prin frumusețea nobilă a liniilor. De aceea propun să dăm mașinii numele de Antilopa Gnu. Cine e contra? Perfect! S-a votat în unanimitate. Scârțind din toate mădularele, Antilopa Verde trecu în goană pe bulevardul tinerelor talente și intră în piață. Aici echipajul Antilopei văzu un tablou ciudat. Din piață fugea spre șosea un om încovoiat cu o gâscă albă sub braț. Cu mâna stângă își ținea canotiera pe cap să nu-i zboare. El era fugărit de o mulțime de oameni care țipau și se uita într-una înapoi, având întipărită pe fața lui venerabilă de actor o expresie de groază. E panicovski," Balaganov. Asistăm la momentul doi al furtului unei gâște," zise cu sânge rece Ostap. Momentul trei începe după prinderea vinovatului și este însoțit de o bătaie zdravănă.” Panikovski bănuia pe semne că se apropie momentul trei, deoarece fugea cât îl țineau picioarele. De teamă nu dădea drumul gâștei, lucru care, în special, îi scotea din sărite pe urmăritori. Articolul 116, zise Cozlevici pe din afară. Furtul ascuns, ca și cel pe față, devite mari de la populația agricolă și crescătoare de animale. Balaganov izbucni în hohote de râs l amuza grozav că violatorul faimoasei convenții își va primi răsplata cuvenită. Mașina a trecut prin mulțimea zgomotoasă și se îndreptă spre șosea. Ajutor, strigă Panikovski când antilopa a ajunse în dreptul lui. Să te ajute Dumnezeu, îi răspunse Balaganov, aplecându-se peste bord. Și mașina îl împroșcă pe Panikovski cu un nor de praf roșiatic. Luați-mă și pe mine, urlă Panikovski cu ultimele lui forțe, alergând, după mașină. Sunt om de treabă. Glasurile urmăritorilor se contopeau într-un unic vuiet amenințător. Ce-ar fi să luăm pe șnapan cu noi?" întrebă Ostap. Nu," răspunse cu cruzime Balaganov. Să știe altădată ce înseamnă să calci o convenție." Dar hotărârea lui Ostap era luată. Zvârle pasărea!" îi strigă el lui Panikovski și, adresându-se șoferului, urmă Mișorează viteza!" Panikovski se supuse imediat. Găsca se ridică de jos în foiată, își scutură penele și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, o porni înapoi spre oraș. Urcă sus, spuse Ostaf. luate ar dracu, dar să nu mai păcătuiești că altfel îți tai mâinile cu braț cu tot. Panikovski se prinse de caroserie, se opri cu burta de bordul mașinii, se răsturnă în ea ca un înnotător când se urcă în barcă și, bocănind cu manșetele, căzu pe fund. Cu toată viteza comandă Ostaf ședința continuă. Balaganov apăsă pe claxon și, din cornul de alamă, sășniră niște sunete vesele, demodate, care se întrerupeau brusc. Matciș e un dans minunat, tarata, matciș e un dans minunat, tarata. Și antilopa agnu se avântă în câmpul sălbatec, gonind ca să ajungă mai repede la butoiul cu benzină de avion.